Aztok a mai napon éppen országgyűlési választások vannak, úgyhogy ez alkalommal a nyilvános vécékről mesélnék nektek ezt-azt. A napokban kénytelen voltam ezt az élményt igénybe venni, mert sajnos egy-kétszer előfordul még velem is, hogy rám jön valami kellemes szívrafosása miatt kénytelen vagyok nem tartogatni a tucat, hanem kidomni minél hamarabb, és ez alkalommal ellátogattam a Tesco nevű műintézmény, Igencsak patinás és színvonalas nyilvános WC-be, ahol amúgy pisilni szoktam normális esetben, de most meg kellett néznem az ülőkés részt is. Tudván, hogy minden valószínűség szerint a lebegőülés nevű gyakorlatot kell végrehajtanom, ami nem feltétlenül azonos azzal a levegőüléssel, amit lebegőüléssel, amit ö, az általános iskolában tornó órán tanultatok meg, amincs néha az ember ha alkalmaz ha céljára. Szerintem egy ország kulturális viszonyait nagyon jól jellemzi az, hogy milyen állapotban vannak a nyilvános wc és nem kivétel ez alól Magyarország sem. A Tesco-nak a ö, ugyan folyamatosan tisztított emeletek folyamatosan tisztított WC-jébe belépve, különösen ugye a ö, szaró department felé véve az irányt, meglepő mindig számomra, hogy emberek így a. Úgynevezett székelésül úgy milyen tevékenységet végeznek vajon a WC-ben, mert például soha nem érzettem azt, hogy mi alkalomból szórják szét a WC-papírt, tehát vajon játszanak-e azért kell lehúzni egy csomót, vagy nem tudják felmérni, hogy mennyi kell egy kiadós szaráshoz, és esetleg több sikerül. És a maradékot ugye nem dobjuk a WC-csészébe, hogy lehúzzuk, hanem azt így játszásiból így szétterítjük a padlón. De most jelen esetben például valaki eltüntette a WC-kefét, remélem arra a megfelelő helyre, ahonnan egyébként szarni szokott, és a helyére vécipapír galacsinokat tömködött, a maradék pedig így szét volt szorva a földön, és őszintén reménykedtem abban, hogy ezek a kis papírcsíkok nem szardarabokkal telített, hanem még az eredeti tiszta verziót képezik. Egyébként, ha furcsa hangokat hallottok közben, az azért van, mert az autóban ülök, a hülye mopszokkal, akik itt nyöszörögnek, mert éppen az asszony elment, intézni a dolgát, és most nekik itt hisztériázni kell, úgyhogy egy-két óra basást, majd lehet, hogy még fogtok a nyőszörgés mellé hallani, mert már kurvára unom. A dolog lényegére visszatérve számomra nagyon érdekes dolog ez, hogy ilyen szociológiai szempontból is hogy felmérhető ezáltal a, a népességnek ugye az átlagos értelmi színvonala. Például abban, hogy ezeket a Ö, kvázi kultúrális kérdéseket hogyan tudja kezelni a WC papír használatával kapcsolatban. Érdekes dolog az is, hogy amikor Ausztráliában voltam, ott töltöttem közel egy évet, akkor Ausztráliában rengeteg kínai emberrel találkoztam. Ez azért van, mert Ausztráliában rengeteg a kínai. Tehát Budapesthez képest mondjuk Szidni kínai állománya ö, olyan szinten van, hogy amikor ti azt hiszitek, hogy itt sok kínai van Magyarországon, akkor nagyon erősen tévedtek. Képzeljétek el mondjuk a körútat úgy, hogy csak kínai üzlet, az összes internet kávézó meg közért, meg ilyen mint kínainak a kezében van, és kínai feliratokat láttok mindenhol, körülbelül dimenzionálisan így kell elképzelni Sydney nek a belvárosát, Sydneynek a főutcaját, a George Street-et, és a kínai emberben az, a, az erős hagyománytisztelet él, amely nem engedi számára azt, hogy ha bevándorol egy másik országba, akkor a minimális mértékben is elsajátítsa adnak az országok a kultúráját, Magyar úszarik bele, úgy gondolja például a Szidnibe, hogy Szidni legyen miért a Kína, aztán ennyi. Nem feltétlenül beszélnek ezért angol nyelven, és nem feltétlenül tudják az európai mértékű tisztálkodási, higiénis, higiéniás és egyéb szokásokat is felvéltezve a Normánynak megfelelő társadalmi életet élni. Magyarul én azt tapasztaltam ott, mivel iskolába kellett járnom Ausztráliában, és rengeteg kínai és egyéb távol-keleti osztálytársam volt, hogy a kínaiak állandóan összebasszák a wc Mindig is rejté volt számomra, hogy miért kell a WC-papír szétdobálni a földön, illetve a tajra dobálni ilyen darabokat, meg egyáltalán mi a lófaszt csinálnak vele ilyen kófeti, esőként funkcionál ez náluk, vagy nem tudom, hogy mi ösztönzi őket arra, hogy a seggő kitörlésén és a szaros helyez vécébe helyezésén kívül össze-vissza dobálózzanak vele, de ők ezt csinálják valamiért, és ezek a világnagy rejtély számomra, amire esetleg valamelyik kötök tudja a megoldást, akkor feltétlenül írjon egy e-mailt, hogy mi a lófaszt lehet még csinálni a vécépapírral. Na de azért természetesen, amik is hazánk itt belföld se marad le annyira a történet, mert nem kell ezére a kínaiakhoz menni Ausztráliába. Emlékszem pár éve, most még a Tesco-t leszámítva saján, mivel ugye elkezdtem a kis mondanomat, emlékszem, hogy pár éve, amikor az nem megyen átadták ezeket a, az új budikat, akkor ezek nagyon kultúráltan meg voltak csinálva, tehát most nem a benzinkutas beszélek, hanem arról, ami ilyen uh, tudod megászni, és ez csak egy parkoló, szaró és pisilőhelyként funkcionál. Ezekhez nagyon kis hipermodern wc készítettek rozsdamentes acélból. Rozsdamentes acélnak, ez egy baromi drága dolog, de rozsdamentes acélnak több funkcionális előnye is van ilyen szempontból. Például az egyik az, hogy nagyon nehéz letörni a WC csészét, nehéz összebaszni. Ö, a másik nagyon fontos előnye, hogy ez nem korodálódik persze, és a másik nagyon fontos előnye az, hogy ö, könnyű tisztítani, mert ugye a brigád bemegy, magasnyomású víz, fertőtlenítő, nem tudom, hogy működik csak tippelek, de hát körülbelül valami ilyesmi lehet a dolog. Nyilván ezeket a helyeket funkcionálisan ö, erre a célra tervezték, nem arra, hogy az ember társági életéjén meg nézegesse, hanem arra, hogy egy stapabíró masszív ö, autópályavészhelyzet megoldásra alkalmas helyszín legyen. És amikor pár év emlékszem, hogy megálltam egy ilyennél, nem nagyon szoktam, csak mit tudom én egy gyors pisit, intéztem ezt, én gyakran a bokorba szoktam csak úgy megoldani, de akkor bementem erre erre, és a vadonat új, rozsdamentes cucc, telibe össze volt szarva. De egy a széle. Tehát így az ember nem a vécébe szart bele, hanem így a peremébe, meg a hátuljára, de ilyen nagyot, Tehát ez nekem így azot is felfoghatatlan, Kérdés jelent, hogy ez hogy sikerült. És persze azóta számolatlanul mondhatnám a példákat, hogy hány ilyet láttam. Tehát az emberek hogy csinálják azt vajon, hogy nem tudnak beleszarni a WC-be? Hogy tudják azt megcsinálni, hogy összeszarják a falat? Ha bárkit megkérdeztek, aki vendéglátásban, hotelben, egészségügyben vagy bárhol dolgozik, akkor bizonyára számolatlanul tudna ilyen sztorikat mondani, hogy miket nem látnak az emberek, hogy például a hotelszobákat milyen állapotba hagyják ott. És erre is nyilván azt gondolná, hogy mondjuk konkrétan ezt a rosdamentes cuccat, valami kalapos román, büdös bunkóba kan cigány geci szarta össze, de én kb. 100%-ra biztos vagyok, hogy nem. Mert meglepődnék néha, hogy ezek az egészen szintű. Ö, ocsmánypondró emberek, akik gyakorlatilag szarni se tudnak egy normálisat, hat, illetve tudnak ők, csak igazából itt benne van az a dolog ebben az egészben, hogy szarunk a többiekre. Tehát ez igazából az egésznek a mottója, hogy ő megtehet, hogy összeszarja a budit, mert nem érdekli, hogy a többiekkel mi lesz, vagy hogy más is szeretné használni, és ezt nem az övé, kizárólag nem kis pista részére csinált, egyszer használatos WC-ről uh, beszélünk, hanem valami olyanról, ami egy, egy nyilvános dolog, amit mások is szereznek kultúráltan használni. de ezek a büdös punkok ezeket nem érdekli. Tehát, ugye, közismert, hogy a WC-kefe uh, az nem egy divatos eszköz, különösebben e, másrészt viszont az egészből azt akarom valahol kihozni, hogy az előítéleteinkkel ellentétben nem biztos, hogy pontosan azok az emberek csinálják ezeket a elég dolgokat, akikre mi gondolunk. Egészen más történet, de hasonló. Pár éve még a az akkor még létező Alexandra Fitnessben, ami egyébként a mai napig létezik, csak már egy edzőterem hálózat része, történt az az eset, hogy a női zuhanyzóba beleszarta valaki. Fogta magát, és ott hagyott egy ilyen kis helyes kuladombocskát, ami megint számomra Ugye teljesen szokták napot tartok ma, a rejti kategóriába tartozik, mert nem értem, hogy hogy lehet a zuhanyozóba beleszarni hirtelen rájön, és nem tud kifutni a abc De a legnagyobb poén az ma az, hogy ez után miután odaszart, át kellett menni az öltözőbe, fel kellett töltözni, mintha mi se történt volna, és hát itt elég nagy tömeg volt aznap, ez nem tudom, hogy hogy volt ez a történet konkrétan, de fel kellett töltözni és hapofával ki kellett vonulni innen. Na most tudni kell, hogy a az Alexandra Fitnessben se kifejezett a Choringer réteg járt, az egy irodaház alatt levő történet, ahova mai napig is eléggé pénzes réteg jár edzegetni, nem tudom most mennyi a vélet, akkor úgy emlékszem, hogy valami 15 ezer volt, ami mondjuk egy 2004 magasságában nem tartozik kifejezetten a gyenge árfekvés közé, tehát nem 5000 fontos edzőteremből beszélünk, ahova a csóringer diákok járnak, vagy a nem tudom kik, hanem ide azért ez a jól szituált, irodában dolgozó malaggerréteg szokott járni, de tudnék másik példát egy másik edzőteremből, ahol szintén a jó jó szituált Monager réteg törte le a WC deszkát és helyezte el a, nem is tudom, a WC fülkének a tetején, aminek ugye én értelmét nagyon nem látom, de biztos ettől jól érezte magát a büdös parasztja, hogy ezt is sikerült kivitelezni. Most nyilvánvalóan nem állítom azt, hogy a prostó bunkó gecég soha nem csinálnak ilyet, hiszen a, például a Robinsonban is tudom, hogy melyik volt az a, nem gyengén fogyatékos rossz állat, aki teleszarta úgy a vécét, hogy e, nem tudom hány hónapig nem lehetett meg, azóta se lehet, hogy hivatalosan nem lehet szarni, mert ugye elegem van a tulajdonosnak abból, hogy valamelyik bunkó miatt dugulás elhárított kell hívni, ami az egyébként egy az a 30 ezer dolgozik, tehát annyira nem gyerekjáték ez. De hát nyilván sem én, sem ti nem túrnátok ingyen a szart, hanem muszáj is, hogy ez a játék ennyibe kerül. Amiben persze a büdös bunkó, aki a vécépapíra meg a kéztörlővel szokott örülközni, és egy tonnát beledob a csészébe. az, az ebben nem szokott belegondolni, meg le is szarja körülbelül. Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok nagyon sokat elárulnak az emberekről. Tehát egy olyan ember, aki, aki összebasz egy nyilvános vécét, mert egyszerűen szarni, normálisan, meg ennyire szarik bele, meg ekkora bügyes bunkó, az szerintem az nincs miről beszélni valamitól kezdve. Tehát ha én például ilyen a munkai felhivatás cég lennék, akkor ezeket nyomoznám le, ezeket a dolgokat, és ezek ennek a felvételi követelmények, hogy betesztelném, hogy hogyan működik az ember ilyen közösségi dolgokban, hogy mennyire bonyolult neki. Mert szerintem, aki, aki ezt megcsinálja így, hogy ekkora bunkó, hogy öltönyös részére mondjuk összeszarja úgy a kotyót, hogy utána behánysz és nem tud használni, az, az valószínűleg az élet bármilyen területén is ennyire alkalmas minden ilyen dologra, nem csak ilyen dolgokra, bármilyen más dologra is. Hát először ez az értelmi színvonala, ez egy paraszt, akivel nem kell foglalkozni, az éneket a Dunába kéne lőni a faszba szerintem aztán kész. És mindjárt kevesebb lenne a probléma, meg kevesebb lenne a munkanélküliség. 1983-ban jártam a szüleimmel Svájcban, akkor még csak három lehetett nyugatra menni. Valuta keret volt, kutyafasz a, nekünk sikerült összehozni egy ilyen is történetet és ez ilyen hatalmas élmény volt, és az egyik legenda, amit hallottam már előtte a Svájzban, olyan tiszta a budi, hogy van enni lehet, és ez valóban így volt akkor. Aztán jártam később is Svájzban, amikor már ez a dolog egy kicsit kezdett megláltozni, és hozzáteszem, ez a dolog teljes mértében igaz volt Ausztriára is. Ausztria olyan szinten volt tiszta, minden tekintetben, hogy valami frenetikus, viszont aztán a sok török és egyéb Vendégmunkásnak köszönhetően sikerült Ausztriát is teljesen ellakni. Legutolsó emlékeim Bécsről, hogy valami undorító, mocskos szar az egész. Hozzáteszem, hogy 80 ben amikor volt az a nagy magyar bevásárló turizmus, amikor mentek a parasztok hűtőért, meg banánért, mert ugye Magyarországon is lehetett banán kapni, de csak szezonálisan, és voltak olyan emberek, akiknek annyira fontos volt a kibaszott banán, hogy azért valutát voltak képesek adni, és a valuta übből költeni. De mesélhetném itt a dobozos kólát is, ahol mi ugyan nem volt abszolút -e újdonság olyan szinten, hogy volt nálunk sima üdeges kóla, de az olyan szinten volt kibaszottó korriózum egyes embereknek, hogy képesek voltak Valutát adni azért, hogy dobozos kólát hozzanak haza, és akkor nem tudom mi a szart csináltak, nézegették a doboz polcon, mert ez valami, ez volt a nagy nyugati szimbóluma, a banán meg a dobozos kóla, vagy mindegy, ezek a felfoghatatlan kategóriába tartozott dolgok nálam. Mindenesetre 89-re olyan szinten le volt lakva Bécs is, hogy valami hihetetlen. Ö, hiába Azért Ausztria, hogyha átmentek, ott azért még a fű is máshogy áll, tehát az osztrák paraszt azért rendbe a dolgokat, egy kicsit ja, valahogy egy más kultúra, meg más a világ az egész, de ezt nem, me, nem nagyon akarom ragozni, mert jönnek a nagy magyarok aztán lófejt találok az ágyamban, de minden esetben, amikor nagyon büszkék vagyunk a kilencer csavarodó ö, genetikánkra, meg az egyéb elmebeteg dolgokra, meg mi vagyunk a Föld bolygó szívcsakrája, Magyarország, meg ezek a fasságok, akkor előbb be kéne menni, be kéne menni az első nyilvános budiba megnézni, hogy a nagy magyarok mennyire szarták össze az egészet, és akkor kéne vernünk a nyálunkat.